הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. פרשת ויגש, פרק מ"ד, פסוק י"ח: "ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחר אפך בעבדיך, כי חמוך כפרעו".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 ולא ראיתי ועד הנה, ולקחתם גם את זה מעם פניי, וקרהו אסון, והורתם את צוותי ברעה שאולה. ועתה כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו כשורה ונפשו, והיה כראותו, כי אין הנער ומת.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 כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, בן אראה ורע אשר ימצא את אבי.